Dit lyk vir my, vandag wacht amal net vir my om te begin praat. Nou ja, kom ons begin. Toe Adam en Eva nou uitvind dat hulle sien Abel dood is, was hulle verskrikkelijk hardseer. Die arme mense, hulle het net hierdie twee sien schaad, en nou is die een nog die ander een doodgeslaan ook. Ai toch. Maar, toe Adam nou 130 jaar oud was, Toe besluit hy en Eva, dat hulle nog een kind wil hee. En hulle het toen nog een seen, en die seen sy naam is Zet. So hulle het nou al te saam drie seens gehad, Kajan, Abel en Zet. En Abel is moos nou vermoor. En Zet het ook groot geword, en hy was 105 jaar, toe hy besluit het, dat hy ook een kind wil hee. En Hulle het gebid, en toe hy en sy vrou ook een kind gehad, en die kind het hulle enos genoem. En enosse tyd het die mense begin om baie boos te raak. Hulle wou nie meer luister vir Jave nie, of vir wat hy alles gesê het hulle moet doen en hulle nie mag doen nie. Ja, hulle het tot afgoede begin dien. Hulle het vir hulle allerhande mooi beelde gemaakt van hout en klip en eister, en brons, en dan het hulle voor hulle neergebuig en hulle gedien, terwyl ons glad geen goede voor ons vader sy aangezicht mag nie. Maar nou ja, toe het ja weer baie kwaad geword vir die mense. En vader het toen nou laat die revier geom, oor hulle spoel, en hy het een groot vloed oor hulle gebring, en een derde van al die mense het gesterf, Maar ten spuite van al hierdie straf wat hulle gekry het, dat al hulle goed vernietig is en mense van hulle doodgegaan het en verdrink het, het hulle nie geluister nie. Hulle het net nog boser geword en nog meer griewelike goed gedoen. En toe kom daar een groot hongersnoot vir al die mense. En al die saad wat hulle in daardie dag gesaai het, het in die grond sommer net dorings en distels en dooringsstryke geword. En die mense het net aangehou om boser te raak en al meer te rebeleer tegen vader Yahweh. En Enos het toen 90 jaar oud geword en toe het hy ook een sien gehad wat sy naam Kenan was. En Kenan het groot geword en Kenan was een baie slim man. Kenan het ook baie wijsheid gehad en hy het geweet hoe om allerhande dinge te doen. Hy het baie kenis gehad. En hy het probeer om die mense te leer van Javie en om hulle terug te kry na vader Javie toe. En hy het het ook raak gekry, maar net een ou paarkies het geluister en teruggekom. En Kenan word toen nou ook die ou pa groeikie van Henoch. Nou Henoch was baie lieve vader Javie. Hy was gedierig ook geonderricht dier vader Javie en hy het baie kennis en baie inzicht gekry. En hy het toe besluit, omdat die mense so boos is, gaan hy, lieverste, hom self onttrek van al die mense. So, hy het toe nou weggegaan van al die mense af, en hy het iwers in die geheim gaan bly. Hy het al eindelik weggekryp. En op een dag, toe roep een boodskapper van Yahweh na hom vanuit die jemmele, en hier nog sê, Ja, hier is ek, praat maar ek luister. En die Engels het toe vol, Staan op! Gaan uit jou huis uit weg hier waar jy nou wegkryp van al die mense. En ga na al die seens van die Adam toe. Met ander woorde die mense wat kan bloes, ne? Soos ek en jy moes kan bloes. En leer hulle van Jawe, leer hulle om in sy wee te wandel. Om by hom te wees en om dinge te doen wat hy wil en hulle moet doen. En nie dat hulle verkeerde goed doen soos om beelde te aanbid en syke grievelike dade te doen, neem. En Henoch het het ook gedoen, hy is toe na die mense toe en snaaks genoeg, al die mense het toe vir hom begin luister en hy het baie lief geword vir Henoch en Henoch kon vir hulle alles, alles leer wat Yahweh wou hee, hulle moet leer. Die mense het so lief geraak vir Henoch, dat hulle om sommer koning gemaakt het oor hulle. En nog was nog steeds baie nederig en baie lieve vader Yahweh. En hy het die mense vanuit sy groot liefde wat baie kracht in sy hart gemaakt het, het hy ook die mense verder geleer. Hy het die hele tyd gedoen, al die jare wat hy daar regeer het. En toe, op die dag, toe sterf Adam. Adam wat die eerste mens was wat Yahweh op hierdie aarde gemaakt het. Hy het toe gesterf toe hy... 930 jaar oud was. En die mense het baie getreer oor Adam, want hulle was allemaal baie lief vir Adam. Maar terwyl allemaal nou so getreer het oor Adam, het hy nog besluit, om hom maar bykie meer te onttrek van die mense. Met ander woorde, hy wou weer weggaan, sodat hy meer tyd saam met Yahweh kon doorbring. En hy nog het het toe ook gedoen, Maar hy het nou nie een slag om net afgeskyf van die mense nie en weggeraak nie. Hy het so vir drie daag by die mense weggeblij en dan weer een dag weer teruggegaan na hulle toe. Dan gesels hy nou weer met hulle en leer hy hulle bykie verder. En lateran het hy besluit nie hy gaan het nou vir 6 daag doen. Dan raak hy vir 6 daag weg en dan die sievende dag dan kom gesels hy weer met die mense maar die mense was nie baie gelukkig daar oor nie, want hulle was so lief vir hom, hulle wil nog meer met hom praat, hulle wil elke dag met hom praat, en al die konings en al die prinsen, besluit toe op die dag, om amal saam te kom, by mekaar te kom, en dan na Henoch toe te gaan, en hulle maakte nou ook so, en toe hulle nou by Henoch kom, toe leer Henoch vir hulle nog meer van vaderse dinge, hy vertel hulle ook wat vader alles sê, en hy leer hulle weisheid, en hy leer hulle kennis, en die mense was baie dankbaar daar oor, en baie bly. En toe roep daar die boodskapper van Jawe na hier nog weer ek hier uit die hemel en naom, en hier die engel, hier die boodskapper, wou toe vir die hier nog saam het omvat, en toe hier nog dit hoor, Toe gaan hy weer terug naar die mense toe en hy leer hulle nog meer weisheid en meer kennis en hy leer hulle ook al die jimmelse dinge wat vader vir hom geleer het. Mense, ek is versoek om op te vaar naar die jimmel toe, maar ek weet nie, ek ken rechtig nie die dag van my vertrek nie. Daarom sal ek julle nou alles leer wat ek kan en dan moet julle maar dit onthou. Want as julle getrouw is, dan sal jylle lewe. En hy het hulle onderrug, hy het hulle geleer van die wette van vader, hy het hulle in weisheid en kennis onderrug. Verder het hy nou ook nog, dat hulle vrede maak tussen mekaar, dat niemand kwaad is vir die ander enie. En hy het hulle geleer van die ewigdierende lewe, met ander woorde, van die eeuwige lewe, waar ons amal kan kom as ons net, doen wat vader sê en vir hom lief sal wees boe alles en lief sal wees vir ons naaste. En terwyl jy nog nog vir hulle leer, Toe sien die mense skielik een beeld van ‘n groot paard uit die jemele neerdaal en die paard het in die lucht gestapt. En hulle het vir Jenoch vertel wat hulle gesien het en Jenoch het toe vir hulle gesê, maar ek is die oorzaak hoe kom hierdie paard naar die aarde toe neerdal. Die tyd het nou gekom, mense, dit het nou gekom dat ek van julle af moet weggaan en julle sal my nou nie meer sien nie oor. En Jenoch het nog een bykie met hulle gepraat en hulle nog een bykie geleer en so een bykie vir hulle gesê om die wee van vader te volg en om vrede tussen mekaar te hee. Daarna het hy opgestaan en het op die paard geklim en het gerei en die mense het al achter hom aangegaan. 800.000 mense het achter hom aangegaan, een hele dag reis ver. En op die tweede dag, toe sê hy nog vir hulle, mense, gaan terug na jylle tente toe, gaan terug na waar jylle moet wees. As jylle achter my aangaan, is daar een moendlikheid dat jylle kan sterwe. Asseblieva oor sal jylle nou wil sterwe. En op die seste dag het sommige van die mannen achtergeblij en hom vastgeklauw. En hy het vir hom gesê, Ons sal saam met jou na die plek toe gaan waar jy, jy moet gaan. So waar as Javi leef, net alleen die dood sal ons van jou sky. En hy het baie sterk by hom aangedring en aangehou dat jy nog later aan besluit het om nou nie meer met hulle te praat nie, want het help in elk geval nie met hulle te praat nie. En op die sevende dag, het het so gebeur, dat hier nog opgevaar het in die himele in, met een warrelwind, en perde, en waans van vuur. Mensen het julle al ooit so iets gehoor, dat enige iemand levendig kan opgaan in die himele in? Nee, daar was nog nie so iets gewees nie. De hier nog was die eerste mens, wat levendig in die himele ingegaan het. so een goeie kind van vader was hy. En julle moet weet, ons kan ook dit doen, maar dan moet ons al die dinge van die wereld loos, en dan moet ons aangaan, soos hy nog aangegaan het, net op dit wat Joshua vir ons leer, van die liefde, want dit is die enigste manier, om levendig in die hemel in te gaan, dan hoef hy nie dood te gaan, hier op die aarde nie. En nadat hy nog toen nou opgevaar het, na die hemel toe, en daar by Yahweh is, het die mense met die salag, hy nog sy sien geneem, Henoch se sien, en hy het gesê, hy moet nou in die plek van sy pa, Henoch, oor hulle heers. En met Thieselag het net soos sy pa, Henoch, alles gedoen wat reg is voor vaderse oog. En hy het die mense in weisheid en kennis geleer, en hy het hulle geleer om nie af te weik van die suiver of goeie weg nie, dat hulle altyd aan vaderse sy moet stap. Maar in die later dag van Matthieselag het die mense al boser geword, al meer verdorwe. En hulle het mense geroof en geplinder en hulle het gerebeleerd in vader. Hulle het moordenaars geword, hulle wou nie luister nie. En toe het vader begin dink daaraan om al die mense te vernietig en uit te wis. Maar vader was daarom nog van Matthieselag baie barmhartig gewees. Maar daar was daarom nog een paar manne wat in Jahwe sy weg gevolg het, en hulle het nie afgeweik van vader nie, hulle was baie lief vir Jahwe. En met het toen nou ‘n seun gehad, en die seun sy naam was Noach. Noach beteken om te ris. En volgende keer gaan ons meer leer oor Noach. Maar vereers moet julle onthou, dat ons lieverste soet moet wees, dat ons lieverste by die wette moet bly van vader, dat ons moet alles doen, soos hy wil hee ons dit moet doen, en ons moet geen boosheid in ons levens toelaat nie, want anders kan iets vreseliks gebeur, soos to Yahweh nou hier besluit het, om al die mense uit te wis, of dat al vreeslike vloede oor ons kom, of natuurrampe, of vreeslike goed met ons gebeur, soe Onthou, vader is altyd ooralste met ons. Hy sien elke liewe ding wat ons doen. Hy hoor elke liewe ding wat ons sê. En selfs kan hy sien en hoor wat in ons gedagtes aangaan, waaraan ons dink. Maar nogthans is hy baie lief vir ons. So, ons moet vir hom ook lief hee. Kom ons wees lief vir hom tot in alle ewigheid en nooit ooit moet het stop nie. Goed dan, tot volgende keer!